Але так затишно, що я його відразу ж полюбив. І головне, в ньому ніколи не переводилися квіти. До переселення на госпдвір ми інколи ночували в її кімнаті, що містилася в гуртожитку. Одного разу, мабуть, у вихідний, Раїса сказала, «Давай сходимо на болото». Я засміявся, для повного щастя нам тільки й не вистачає. Вона промовцяла, що провато підсміся якийсь. Їй тоді збігав 31 рік. А я закруглювався на п'ятдесятому. Ні молодості, ні старості ми тоді не помічали, мов би жили поза часом, але не поза простором. До нього ми були уважні, якщо навіть він називався болотом. Раніше я завжди ходив лише у бік Дніпра. У заплаву Віти мене не тягнуло. Колись Віта була навіть судноплавна. У її заплаві знайшли корабельний якір. Та тепер вона, власне, і не річка, а лише чималий струмок. Що ж там могло бути цікавого. Довелося покаятись. Розкішне урочище позмагатися могло красою навіть із Дніпровською заплавою. На десятки квадратних кілометрів воно вкрите густим лісом, у якому водиться всіляка дичина кабани, лосі, козулі, не кажучи вже про зайців і лисиці. Є й болота, їх створюють бобри, розбудовуючи свої численні греблі. Заплава Віти стала для мене тим благословенним світом, який вигойдав на своїх стежках усі мої поезії 1972-74 років. А це чималий том. Я встромляв у кишеню дешевого записника і вирушав на прогулянку, щодня вимірюючи 10-15 кілометрів. Повертався додому з готовим віршем. Раїса відразу ж його передруковувала і ховала від мене, бо я нерідко нищив написане. Дібісти розлучать мене з цими поезіями на 20 років. Лише сьогодні, коли пишуться оці рядки, я розпочав їх потроху друкувати в журналах і газетах. Вірші збереглися завдяки Раїсі, вона роздруковувала їх і розвозила по різних закутках України, де добрі люди переховували їх аж цілих два десятиліття. Втім, нещодавно Служба безпеки України доброзичливо повернула мені те, що зберігав КДБ». Тут же на дворі написана і Орлова балка. А про те я тоді писав не лише художні твори. Та це окрема розмова. У 1970-71 роках мені вдалося видати три книжки «Сто світил», «Народжений блискавкою» та «Оновлення». Відтак на багато років я буду ізольований від українських читачів. Спілка письменників до мого 50-ліття приготувала зворушливий адрес якого підписали десятки моїх колег. Я сподівався, що мені якось вручить цей традиційний документ, щедре свідчення приязні шани. Тут виявляється, що тебе шанувало значно більше людей, ніж тобі здавалося. Жодних нагород я так не прагнув, як прагнув, аби мені зрештою вручили той адрес. Але так і не дочекався. Хтось похопився, що надто мене захвалює спілка, цього дозволити не можна, і справді не дозволили. Ювілейний адрес ховали від мене і не віддали. Просто таки вкрали. І досі шкода. Переважна більшість письменників, що підписали це сердечне привітання, вже покинула цей не найкращий із світів. Якось до нас завітав Олесь Бертник. Він помітно схуд, щоки позападали, сива, грива і борода на видовженому обличчі здавалися надміру великими. Взагалі кажучи, бертник був дуже помітною людиною. Він виглядав велетнем. Навіть тоді, коли опинявся в натовпі, його легко було побачити здалеку. Гриваста голова височила над іншими головами, мов соняшниковий берет понад усілякою городиною. Бердник мав не просто високий зріст. Уся його статура вигромаджувалася цільно, потужно. Він був років на сім молодший від мене. Його любила і шанувала молодь, особливо та її частина, яка не мирилася з примітивним поясненням світу. Його ж власний світогляд був далеко не марксистський. Олесь кохався на індуїзмі, піфагорействі і умів захопливо писати про космос. Він бачив всесвіт світ живим, одухотвореним, отож зрозуміло, що нам легко було порозумітися. Я помічав також його слабкості і протиріччя характеру, але ставився до них доволі поблажливо. Згодом ці слабкості відкинуть його геть від дисидентського товариства, навіть викличуть звинувачення в зраді, але те станеться значно пізніше Зараз у мене не було іншого друга, з яким я міг би обговорювати свої проблеми Можна сказати, Бердника мені послав Бог Зрештою його було за що не тільки шанувати, але й любити